Damer och herrar, välkomna till avsnitt 22 av Good Luck Hälften. Jag heter Marcus Persson och Kristoffer är precis som vanligt med mig. Tjena! Tjena, tjena! Och som gäst idag har vi Sunflake, eller också känt som Erik Johansson. Välkommen! Tack så mycket för att jag kommer. Hej, hej! <laughs> så, vem är du? Vad, vad, vad spelar du? Um, alltså, de flesta känner mig som att jag spelar... Jag är twitch streamar, så jag sitter och... Spelar mestadels Dota 2 på min kanal och eh, castar lite med Dre och det gänget där på svenska. Men mm. eh, har väl ett gediget spelintresse sedan, sedan barnspel egentligen. Ja. Eh, kanske någonting som inte många av dem som just tittar på Miss Eftersom att de flesta vill titta på när man spelar Dota. Säger ja. så. Är det så. Men det är väl mest dota jag spelade till 90%. Procent. Men det är någonting jag vill dra ner på egentligen också. Uh -huh. Men vad spelar du, ah, vad började du spela med som i barnspel? Alltså det började ju så att uh, min pappa var teknisk säljare kan man säga. Och uh, flyttade, uh, upp åkte mycket till USA, Jordan. så en gång kom han tillbaka med någonting jag trodde... Jag trodde det var att Nintendo bitas alltså, tror jag så, men det var en PC. Så jag spelade mycket Micro Commander, Commander Keen och sånt. <laughs> men när det började liksom mer bli seriöst så tror jag att jag tror det var en, StarCraft 1, eh, eran, Warcraft och så så började jag spela väldigt. Jag, jag, jag, min grund är ju från RTS egentligen okay. när jag var 12 och det är, jag är 29 idag. Så. Det är på den vägen där och sen så gick man över till Quake, du vet och ja. Jag vet inte om man kan säga det, men jag vet inte hur gamla är ni för att fråga det. Här. 31. Eh, 33. Ja, då har ni ändå så varit med i resan. Jag antar att ni har varit intresserade av spel och, och så, men jag länge så märkt resan från hur att det har varit väldigt lite och hur, och hur snabbt det växte på de senaste åren. Och så. Jag, kommer, jag kommer ihåg så här när jag, jag var väldigt intresserad av esport även när jag var yngre och vi tävlade i Quake och, och Starcraft och så Men du vet att gå från där du har ett helt multiplattform på Twitch där jag kunde få hela servicen till dig istället för att sitta Jag kommer ihåg så att ladda ner på tre filer <laughs> med kommentatorer och ladda ner replays och synka det till Starcraft för, för att kolla liksom på en final i GSL från Korea liksom, En vecka Så ja, jag tycker att jag Det, det är väldigt roligt Att att det har, har växt och så Men ty, tyvärr tycker jag liksom att eh, om, om man tittar på det som Mest spelare Och alltså intressenter i hur taget Är intresserad av Det är ju eh, online-spel Och multiplayer-spel Då jag tycker att de här mindre spelen, alltså indiespel, där, där kanske folk lägger ner sitt hjärta. Eh, att de ska få en större chans. det är rätt så svårt att exponera de spelen. Du vet de har inte marknadsföringsbudgetar och så. Liksom, för att kunna pressa ut och. Det är ju ändå så et nu. Ja. Nästa vecka. Yes. Eh, och nej, men så jag vill ju slå ett slag för de mindre spelarna, för jag tycker ändå så att gaming är en konstform som ska tas seriöst och som många gamers, så många som jag känner aldrig eh, får uppleva liksom tycker jag. jag. tycker inte DOTA 2 är till exempel inte mitt favoritspel, är det inte just actionen tycker jag är otroligt rolig och att vinna, men att få uppleva någonting, att upple uppleva rädsla till exempel i Amnesia eller eh, glädje, nu kommer jag inte på, men typ, jag, jag blir väldigt glad av Ori and the Blind Forest till exempel. Ah, ah. Eller typ att, eh, jag vill inte gå in på spoilers, <laughs> men till exempel Fire, Firewatch påminner mig väldigt mycket om World of Warcraft och hur eh, ett community byggdes upp med personer du aldrig träffat och så vidare. Okay. Eh, jag vet inte om du har spelat Firewatch. Jag har inte gjort det, men tycker jag, jag har väl? Ja, jag håller väl på fortfarande. Ja, mm. ah, okay, okay, då. Ah, men då ska jag inte säga någonting ska inte göra om, om det. Men eh, många, många blev eh, många blev besvikna på slutet men jag, jag förstod slutet för det var en, alltså, det var en liknelse på hur, hur, alltså, hur gaming har byggts upp. Alltså, det fanns mm -hmm. en tid jag spelade mycket Tibia så när jag var ingre och, och var väldigt bra på det. Och detta var innan Skype och innan Ventril och så vidare. Så vi var ett gäng i Hamsta, satt på McDonalds, käkade kysböjare och bara planerade vår strategi för att gå ut i krig. Och sen satte vi oss på ITKV och kunde kommunicera på det sättet. För jag tycker även att alltså kommunikation är det, det, det är verkligen det tyngsta och kraftfullaste verktyget vi kan ha. Inte bara i spelvärlden utan i alla världar. Uh, ja... <laughs> Men Tibia sa du där, eller ja. vad är det? Jag känner igen namnet, men jag alltså, tib inte. Tibia är ett spel som är utvecklat av fyra tyskar, Zipsoft, som släpptes, tror var 1997. Så jag gör mig hela mitt högstadie, men det är som, tänkt är som Diablo. Alltså du har en övervy, har du, du ser gubben omifrån, så går du runt från ruta till ruta. Och du har väldigt uppskattat, ungefär på... Alltså modemtiden och så. Det var i vissa städer, det var stort var det. Mm -hmm. Men de hade ungefär 58-60 000 spelare som mest. Det är inte superstort spel var det inte. Men eh, det roliga med... rollspelselement. Oj och... oh ja, jättemycket. Det var så här, du vet, drakar och, och demoner. Och ja. du kunde roll... Jag har rollspelare till exempel som, som knäckt. Men eh, det roliga med var att... Uh, när du dog, du kunde dö Det var pvp över hela världen Och när du dog så förlorade du Levlar, du förlorade items Så det gjorde väldigt ont att dö Det, det var uh, Det var mycket uh, Rewards, var det, men det var samtidigt liksom, Om du gjorde fel så Kostade det på mig. och Det är också en sak, liksom, jag tycker att spel idag har blivit Lite för enkla. de håller en Lite för mycket handen, så jag gillar ju mm. de här Alltså Dark Souls har jag Precis börjat spela faktiskt här Okay. Men när jag började spela Dark Souls kunde jag inte sluta tänka på Dark Souls. För mm. det var så... Eh, men det var så rewarding när du bara dödade. Eh, bara en, van, en, en vanlig motståndare egentligen. Inte, bossarna skulle också. Men <här> det var någonting som kanske förändrade mig lite. Jag har ju spelat rätt så många svåra spel under mina dagar såklart. Men det är det senaste jag sitter med och gnider med <här> Ja, du hoppar på Dark Souls 1. Du sk skippade Demon Souls. Ja, det är ju så faktiskt att jag har aldrig haft en konsol själv. Jag hade ett Game Boy. Mm -hmm. Jag har en kär jag har en som heter Kim Hultman som borde granna med mig. och Han, han var rätt så bortskämd med konsol. Så han hade ju. Han är super Nintendo, PlayStation, eh, Sega Mega, så Vi har ändå så spelat mycket konsol. Men hos, uh, hos min granne. Och delade både bra och dåligt. Men på den tiden. Alltså när konsolerna var som hetas på den tiden. Så det fanns ju inga. Nu funderar jag det, kanske. Ja det kanske var dumt som var stort på PC. Men det fanns inga sån här. Mm. Alltså när Mario de var som störst. Så fanns det kanske inte så stora spel till PC. Nej. Så jag kanske inte fick uppleva det hemma, men jag fick liksom uppleva Street Fighter och allt sånt hos... Eh... Hos kompisar? Ja, hos vänner, skulle jag säga. Just det. Ja. Eh, du pratade väldigt varmt om indiespel där ett tag. Har du något favoritindiespel? Oj, jag eller, har... Flera, kanske? Jag Ja, jättemånga. <laughs> ja, det började där med... Det var nog sen, sen men... Jag tror det antingen började med Braid eller Spelanki. Mm. Braid är ju ett, ett spel som uh, gör en, en, en switcheroo i slutet Och är ett väldigt fint visuellt spel För att det är uh, vatten, vatten, alltså akvarellbaserat De har liksom målat det för hand mm. Och uh, tidsstyrda pussel ja, rent... ja, precis och, och, och Marcus har redan spoilat slutet yep. Så det är ingen fara Det är han i tre avsnitt sedan ja. Julanne. Julanne. Ja. Julanne. Men Braid var liksom jag tyckte Braid äh, Så vaknade upp liksom att äh, spelet kan vara något annat Än en Dota 1 som jag spelade då mm. äh, Och World of Warcraft Så, <coughs> ja, så Om det om den Jag tänker på så här, det är typ Det är typ Braid, Super Meat Boy äh, Bastion såklart VVVV mm. äh, Thomas Was Alone Där liksom är med kuber och ah. De här kuberna Alltså, de har mer karaktär än liksom ett AAA-game kan jag känna oh, de, de senare är väl typ så här, Binding of Vice, spelar ju dagligen fortfarande jag Har jag spelat säkert fyra år nu dagligen För jag tycker att det är så Jag gillar ju att ha att spela när titta på serier Så gillar jag att spela ett spel samtidigt som att titta på serien mm. Och jag tycker att det var perfekt Men, är vet, FES Uh, Shovel Knight är jag otroligt stort fan av Och senast är det väl det jag spelar Det är väl uh, Undertale Och uh, Salt and Sha Sanctuary Men det finns så många Alltså det är det som är saken Det finns så många spel som släpps Egentligen dagligen eller veckovis Som aldrig får någon recognition För att de större spelen uh, Tar så mycket plats Du måste verkligen få en suppit. De som verkligen lyckas det är väl Undertale, Shovel Knight och uh, Stardew Valley. Jag har inte spelat Stardew Valley, har jag inte. Inte jag heller. Det var helt vansin. Alltså, det var ju oproportionerligt uh, populärt helt plötsligt. Ja, men, spelar ingenstans. du ens? Äh, nej, nej, nej, nej. Jag har inte hunnit spela det nu. men jag vet ju vad det är och jag, det finns ju föregångare till det. Så att det är liksom, mm. men, men det är fantastiskt att de lyckas. Men det var verkligen mm. så här från en dag till en annan så bara Twitch och Ja, precis. de Alla är så... stora. Det, men, jag, men jag tror liksom att du bara måste ha Typ en viral succé på något, Alltså du, du måste ha eh, no, no, Någonting Och det är väldigt svårt att hitta det Men jag tycker typ Shovel Knight hittar en bra blandning Plus att det var kickstart så alltså de hade redan en populär following Hade de eh, som, som början av till Om ni har spelat Earthbound eh, Så är det Kanske en av de mest komiska spelarna Jag spelat på senaste Uh, tiden. Men <skratt> nej, nej, ja. Det, det, det, alltså, det finns så många spel uh, och, och, och spelar som kommer, ut, som, som kommer ut och nu repeterar mig här känner jag lite mm -hmm. men uh, det är väl sagt att jag har ju så här lite ångest att jag, jag har inte tid att spela alla. Jag vet inte om ni har känt så att jag känner så bara att ja, jag jobbar men jag har inte tid att jag tänker så att varje gång jag spelar en Dota-match så är det en timme eh, förlorad i att spela ett annat spel. För Aha. jag har spelat Dota så länge. Ja, just det. Det Nej. kan ju rätt så tragiskt. Ja, jag känner igen eh, typ den känslan. eller att, ja. Ja. att man känner att man slösar tid på, på någonting som man vet att man, jag, den här tiden kunde jag ha lagt på att utforska någonting nytt. Mm, mm. För, vad är jag favoritspel? Alltså utom typ de två senaste åren Har ni några? Uff, alltså jag har ju The Bind and är ett av mina favoritspel också mm. Det kanske var två år sedan Första gången jag spelade Annars så vet jag inte Vad mitt Någonsin då? Uff, ja jag har ju jag kommer ju alltid jag har ju några spel jag alltid faller tillbaka till någon gång per år och, och det är Transport Tycoon Deluxe mm. och eh, Settlers 2. Mm. Då? <skratt> De brukar alltid som faller tillbaka till och, och ja, men bara spela typ en timme och sen så jag ah, och sen är jag nöjd. Ja. Uh, men Diablo 1 har jag också stor är också stort en stor del av mitt liv. Så det, det placerar också Som högt mm. men, cool. men annars är Super Metroid Alltså jag kan ju hålla på länge som helst <laughs> Och du, du, du klickar då? Uh, alltså senaste två åren när det nog Ori and the Blind Forest oh. uh, så alltså, jag spelat så jäkla mycket uh, ah, ja, ja, Overall Alltså det vet jag inte. Alltså det som har påverkat mig mest Det är World of Warcraft, tråkigt att säga ah, uh, men men det, det, är... det är liksom det, det, har, det har påverkat mig som människa mest Mest bara för kamratskap och mycket annat. Jag har fått mm. väldigt mycket goda vänner via det. Jag, jag har eh, för min flickvän i World of det ja? Så jag vet precis vad ja. de det. Ja, nej, det är, Men det finns så mycket. Men det, det är väl det. Ori är ju fantastiskt för, ja. för övrigt också. Det är det, är bra. det, är, det är och Life is Strange. Som så jag skulle säga är mina Game of the Year förra året. Mm. Jag har att välja mellan dem. Men jag tror att jag får nog välja Ori för att det är ett sånt bra Metroidvania-spel. Mm. Jag spelar igenom nu faktiskt i veckan, Definitive version. Så mm. ja, det, det, det är ett mästerverkade bara. Uh, och jag hoppas det skulle kunna komma en två faktiskt. Och det är ett spel som har sålt helt okej. Okay. Uh, sen när liksom uh, Life is Strange så jag gillar ju story based driven spel egentligen att där du har en, en genuin... Uh, där där står den är kärnan. Jag gillar ju mycket Telltale games alltså Walking Dead säsong. Jag tycker Klemmentan det spelet är kanske en av de starkaste karaktärerna eh, jag har träffat på i spelvärlden någonsin. Men även liksom för och så. så eh, men jag tror att Ory slår. <laughs> slår det för att. Mm. Jag vet jag liksom inte riktigt så här. Jag, jag började med The Witness gjorde jag. Men jag typ fastnat i det. Men jag, alltså, jag måste spela igenom. Det är ett sånt spel. Det är ju från Jonathan Blown killen som äh, skapade Braid. Aha. Äh, och Witness har ju äh, pågått otroligt länge. Äh, eller jag har varit under utvägning väldigt, väldigt länge. Och det är ett pusselspel men jag vill verkligen inte kolla på guider om det. För då känns det som att jag förstör alltså, the purpose mm. av, av spelet. Förlåt, jag använder så mycket engelska. Men <laughs> det, jag pratar det. mer engelska en svenska i min, i min vardag också Så det, det blir lite så det Ingen vara eller eller ja Jag försöker uh. tänka på Om jag själv har spelat något Något spel i år som, som släpps i år Men jag vet inte jag Är jag som så uh. dålig på det <laughs> jag Spelar som Alltså i år är det väl ja, Det är ju Firewatch Salt and Sanctuary såklart också Och uh, Det är typ de två år det hade släppt så mycket men man måste tänka på att de kommer annonsera ut mycket nu äh, äh, nästa år. Det är mest hyper på väl trevelläs guardian. Och då är jag tvingad att köpa ett ps <laughs> <laughs> Jag är ju ett stort Shadow of the Colossus äh, fan. Äh, äh, bland de bästa. Kanske det bästa spelet någonsin har spelat. Jag, jag pratar om detta typ. Ja, när jag ute och pratar med, med när jag träffar personer som spelar spel eh, eller som är intresserade av det så tipsar jag alltid eh, om sådana spel. För det, det, det, jag vet inte, har ni spelat det? Ja, jag har spelat ut det mm? på eh, hd <skratt> Sacket, ja på, på Playstation 3. Nej, men det var typ så. Jag var, jag var ute i fredags, eh, fredag har en kompis som fyller 32 hade en kompis som jag hade träffat. Och han gillade... Eh, vad var det? Han, han hade spelat Ico. Men han inte spelat kölkolosser. Så jag bara mm. kärade honom. <laughs> så jag började prata om detta spelet. Och liksom bara... så alltså, liksom Han var arbetslös och så. så bara, men jag köper det åt dig. Här och nu. Liksom. Så här har du två kronor. Gå och köp hårdermaken. Och spela detta spelet. För det finns inget spel som säger så lite i ord. Som, alltså, som säger så mycket... Gameplay-wise, liksom. Uh, jag tycker att det är så otroligt vacker värld. Så. Uh, jag, är, jag är väl lite så... Jag skulle kalla mig rätt så... Jag är, eller jag, många tycker nog att jag är väldigt elitistisk. <laughs> med min smak och så. Men... Det är bara det att jag alltid har ett genuint intresse av kanske det, De annorlunda spelen. Kanske det som... Jag är ju så här. Alltså, jag spelar ju mestadels stora som är ett populärt spel, men det är inte så att jag sätter mig och spelar Assassin's Creed, liksom, en, en, en dag, så. You know. Okej. Okay. Men det finns, det finns så många, alltså det här med FPS och Open World, Open World känns väldigt... Um, jag tänker alltid att det är så mycket att göra. Att man aldrig ser något slu slut på det. Ja, och jag och... är en sådan person som vill gå och göra allting också. Ja, du är. Ja, det är så just... då tar ju verkligen aldrig slut. På, Jaha, jag ska plocka blommor. Okej. Okay. Ja, precis. Och så ska du gå runt. Och jag spelade lite Assassin's Creed. Det är liksom inget år spela, Men där tycker jag att det blev lite att när de släppte ett spel. Om året som var egentligen samma sak. Och, och, och. Jag ska inte säga att det är samma sak. Men... Um... Jag, jag, jag gillar ju mycket så här platforming-döda bossar och så. Men ja, Ja, Assassin's Creed. Jag tycker det var tråkigt att de stressade ut Alltså jag gillar storyn bakom det. Det mm. finns ju såhär en röd tråd någonstans. Mm. Och vill gärna följa den. Problemet var mm. bara att de smällde ut för mycket spel på så kort tid. Så jag, jag orkade inte spela igenom dem. Jag tror ah. jag slutade på trean- det, ja, det, det, ja, Sen så fick jag som bara, ja, men det är för mycket andra bra spel. Jag kan som inte dedikera så mycket ja, men, tid åt en serie. Precis, jag vet inte om ni studerar, ni eller jobbar, ni eller hur. Ni jobbar, jobbar. Ja, jag menar då liksom, man måste ju prioritera bort spel och om jag vet så att, om jag vet att till exempel att Assassin's Creed om, om Ubisoft släpper ett spel eh, per år, så vet jag kanske nog att storing Kanske, kanske inte är så superdöd Alltså att det är liksom utstressade spel för att tjäna pengar. Jag är ju så här lite mot det där med spel som enda ändamål är att kränga pengar. Det är liksom microtransactions är rätt så nytt ändå för oss. Mm. Är det. Um, om, vi om vissa tjänar mer pengar än andra. Men uh, ja, det senaste jag hörde det var... Uh, Yeah, det, det finns så två, jag hänger så lite på NeoGAF som är ett, ett forum online. Där, de, där så det är två, två om Overwatch där det är två två läger. Det Ena är tycker att det är okej okay att det kosta 60, 60 euro och att du kan köpa äh, kister yeah. Och vissa tycker att det ska vara billigare tycker jag. Men jag tycker ändå så att det, det är ett fulländat spel till exempel. Det. Det är du behöver aldrig betala för kartor Du behöver aldrig betala för hjältar Den är egentligen betala för Cosmetics så då kan jag tycka att det är fine För det är ingenting som påverkar Gameplayet Nej. Eller så Nu har inte jag spelat så mycket Overwatch har Jag inte. Jag, ba jag bara var den tryouten Men det är liksom Ja jag vet inte men Jag det... tycker också om alltså, Med pengar Så länge det inte Pay to win mm. Då är jag fin med det Då får Folk få lägga ut pengar Om de vill på skins och grejer Det skadar inte mig men... Nej, det, ska, nej det, det är liksom det, det enda är att jag tycker inte att Det ska påverka gameplayt eh, Eller så eh, Men det kommer inte Blissad göra i sig. Är ändå så, så, Jag är väldigt Jag skulle säga att jag är väldigt lojal Nu spelar jag egentligen inga blissade spel längre Men då så tyckte jag att jag har som sentimentalt, uh, alltså följer jag dem eftersom att jag, upp, jag uppväxte på Starcraft och Warcraft. Mm. Uh, och uh, Så jag, jag, jag, jag litar på att de kan, vad de gör. Mm. Det känns som att Blizzard i sig har haft så många chanser på att och, och, och börja lägga in uh, Microsoft Transactions i alla sina spel. Som man kommer på slut och ändå inte valt att göra det. Alltså ja. just en, en grej som ger dig en fördel. De har varit rätt noga med att mm. det ska vara kosmetiskt när det väl har kommit ut. Ja. Så jag, jag är lite som du. Jag tänker att där, där behöver vi nog inte oroas. Det finns några andra spelföretag som är lite i gråzonen. Ja, det, vad var det? Det var ju något jag läste om något för någon månad. Vad var det? Ja, nu kommer jag inte Jag Jag kommer inte ihåg vad det var. Om, om jag kommer ihåg så kommer jag säga det sen. Men... Jag, jag tycker ändå så att Jag förstår så Att du betalar pengar För, för en service Alltså om du vill byta service på och åka du, kan, du ska inte kunna göra det dagligen Det ska liksom vara en summa Som kostar för att du, du vill göra mm. Eller ska du bara liksom skapa en ny gubbe också Men ja, det, det är lite så här Spel som görs för att tjäna pengar För, för att någon Någon hög gubbe I en kostym ska tjäna pengar det känns bara väldigt fel. Och då liksom... Eh, då köper jag heller ett spel... Alltså från, från en utvecklare Där man jag vet att det är tre personer som har suttit kodat hjärnet i två år. Och jag tänker liksom också så... Eh, Säger Rockstar Games. De kanske de lägger ungefär på GTA 5 Var de, jag tror att det var 4 000, utveck alltså 4 000 anställda för att göra detta spelet. Det är inget dåligt spelare inte. Men om jag jämför till exempel... Med Super Meat Boy. Eller Binding of Isaac. Som var gjort av två människor. Så tycker jag att du får mycket mer kvalitet av ett mindre spel. Som är även billigare. Och ger mig mer. Alltså playtime. Jag kanske har lagt. nej någon... inte hur många Nä, har jag har lagt alltså, Isaac. Jag, jag har lagt alltså. Tre, tre, tre, säkert 3000 timmar. På detta spelet. Och vad jag betalat. Typ så 30 euro. Medan någon sitter och spelar. Jag vet inte vilket spel, men betalar väldigt mycket för att liksom... Ja, uh, uh, jag vet inte. Det finns såhär collectus. Det var någon collectus edition. Var just det. Det var någon collectus som var otroligt dyr. Ja. Vad spelar ni för något nu då? Just i detta nu så spelar jag Infamous. Ga mm. Gammalt spel från 2009. Mm. Precis. Det är han som är helt galen och jag, kom... Jag har inte spelat det. Inte. Ja, ja Han får ju elektrisk förmåga Och kan börja skjuta blixtar Ur mm. Mm. händerna Och så får man göra lite Goda Eller onda val längs med mm. Ja, storyn Jag har inte hunnit spela Så mycket det är typ Kanske en fyra timmar in Fem mm. max vilket, vilket håll har du valt att gå då Det goda det goda, yes. gör, gör du alltid det? Alltså det, det var ju jättepulärt för några år sedan med, eller för no ja, Att det skulle vara just det här goda onda varianten mm. ja, Går du alltid åt det goda? Ja, eller, ja, men... Bestämmer du det innan? Eller hur gör ni som, liksom? Alltså. Jag tror att jag alltid går mot det goda första, första gången jag spelar ett spel Och sedan om jag spelar om det igen Då, då går jag på banan så är jätteond <laughs> Då mm. behöver jag inte tänka så mycket är det, bara... Nej, men det det sker ju fortfarande skulle jag säga. Men när jag väl får veta att det finns ett uh, olika slut så försöker jag gå till det goda. En av mina liksom, så här favoritspelare är Bioshock och där finns det. Uh, mm. Antingen så, jag vet inte om det är länge en spoiler, som antingen kan du harvesta uh, Little Children eller inte. Och, uh, och då får du liksom två olika slut och sen... Är frågan vilket som är kanon men oftast är eh, det goda slutet kanon. Till exempel Undertale eh, är ju ett spel som jag jag kan gå över ut i fem månader sen Och eh, har ni spelat Undertale? Nej, men Nej. jag har sett, eh, ja, ja, Dexit-gamer eller vad man ska säga. Ah, ah, eh, ah. Inte hela spelet, men... Titta på lite nu väl också. Men det är liksom så här. Jag råkar döda så här viktiga karaktärer. För jag liksom trodde liksom att. Jag, jag trodde ju att vi bara fightades. Men det var verkligen. När jag vann fighten så dog den här karaktären. Och var inte med längre. Liksom. Eh, och då fick jag veta att man kunde gå igenom hela spelet utan att döda någon. Man. Så nu ska jag spela igenom annet igen. Och få det riktigt god ändningen mm. så ganska så eh nej men jag delar så här lite från uh, från uh, spel till spel det är samma sak uh, Resident Evil uh, Resident Evil 2 har ju uh, du har liksom ett A-mode och B-mode på både Leon och uh, Claire har du och det är liksom två olika sort the of story och, och där där också många av dem, nu har Capcom bekräftat att eh, mod B på Leon och mod A på Clara är, är det riktiga slutet och så men eh, jag tycker att det är roligt när du kan gå olika vägar och att du vet vi kan sitta och säga att vi har, vi har spelat jag vet inte Doom 4 mm. och vi får exakt samma slut och vi diskuterar det, det är nästan roligare om, om vi har spelat samma spel men vi får helt olika slut och vi vi tog helt olika vägar för att nå slutet. Okay, ja. eh, för då skapar du en diskussion om just storyn och att man kan ja, få det. Jag tycker det är intressant. Ja. Och det, är mm. det, det var bara en liten, liten minigrej i och sig men Batman Arkham Asylum har ju mm. typ tre olika slut och det är ingenting. alltså? Det alltså, det är ingen stor skillnad alltså det är, jag tror det är slumpmässigt om Att man får se vilken Vilken boss som typ fortfarande lever Men det där ah, visste, okay. visste inte Jag och en poler till mig om Så då när vi sa nu, nu har vi spelat ut spelet Visst var det coolt att man fick se Crocs arm komma upp ur, ur vattnet Han ah, ja. ah. va? Nej, det var ju <laughs> The crow's. <laughs> Vad? Va, nej, nej, det var krokar in, inte. <laughs> så var det så att diskutera. Okej, okay, vi kanske har fått olika slut. Så det var som ingen, ingen så stor grej att, att det var helt olika slut, utan det var bara mm. minor grej. Men det ledde ju ändå mm. till en, en rolig <laughs> diskussion mellan. Men det är ju så, alltså, jag har inte spelat alla eh, Batman. De, de är på min lista Jag har spelat Asylum och City. City Det är ja. de jag har spelat också ja, jag, jag har de här Origins Och vad heter det sista? Det heter bara Dark Knight va? Batman Dark Knight nej? Jag vet inte Eller heter Arkham Knight Ja det kanske heter Arkham Knight men, men i de spelet, till exempel City Så är det så att det finns ju Sidokuest Som är jättehemliga att få, du vet du måste typ lösa riddless Quest och det finns en där, där där du träffar Deadshot Deadshot är med i någon eller någon, eh, någon någon film nu också Men eh, ja, Han är väl liksom... tv-serien Ja, ja. Men just det att, att uh, det finns olika slut att att när utvecklare gömmer Eh, gömmer content Otroligt väl för liksom de mest dedikerade Tycker jag väldigt roligt Nu är inte jag mm. den som liksom Löser alla riddles chess i Batman Men jag tycker det är roligt att det finns Och att det kan finnas en slump att göra det Men eh, det, det är liksom Ett open world som jag tycker är bra Gjort, jag tycker liksom att de fångade Batmans eh, krafter och så eh, Väldigt bra mm. Batman tycker jag är en speciellt bra story också alltså alla, alla skurkar i Batmans värld gör gör ja. spelet så bra eller ja, den världen så bra. Ja det, det, det är så stort och eh, så jag tycker ju nog att Asylum var bra. Jag blev kanske så här lite besviken på Killer Croc fighten för jag tänkte att den, den var läskig var den men eh, det var egentligen det... bara run. Ja precis, precis det var egentligen bara eh, run så, Men jag vet att eh, Jag tror att han är med något, eh, Om Origins eller något sånt Senare så jag eh, får slå han sen <laughs> mm. ja, Jag gillar ju alltså, Bossfighter, det är lite därför Shadow of Colossus Jag tycker att bossfighter är eh, så roligt Speciellt när det är stora eh, Och att du dör på dem Egentligen att du får göra om det. alltså Bossfighter är där du bara att stå och trycker A Framför där det inte hända någonting så. men det är det. Spel blir lättare med tiden för att ingen vill spela ett svårt spel idag Nej. Du vart aldrig när du spelade Shadow of the Colossus blev du aldrig less på att uh, falla ner för sjätte gången? Mm. Ja, nu. var den sista bossen. Ja, Eller? på ja, Valfri boss tänkte jag. Ja, ja jo, jo. Alltså, för jag alltså att man, man kliver upp på sen så kanske man lyckas hugga. Ja, hugga ju ja, markeringen ja. och så, så faller man ner och bara, bara ja, det här ska jag göra typ sju gånger till sedan han död. Ja, jag, jag förstår. Oh. Jag, förstår jag, jag kan jag kan köpa det. Det kan jag förstå. Eh, men jag tänker att Wanderer liksom som är, som är hjälten i spelet. Eh, han är ju väldigt svag när han klättrar upp så, så han håller ju på att falla hela tiden. Jo. för han, han är ingen superhjälte, han inte. Nej. Eh, men... Där var liksom att vissa bossar var väldigt svåra. Men när du väl har hittat uh, hur du ska lösa. Första playtron är jobbig i det spelet. Mm. Det är liksom så. Uh, men sen så när man väl har lärt sig. Uh, men jo såklart det är jobbigt. Jag vet så sista bossen är jobbiga att falla ner fall ner från. Du dör ju från väldigt hög höjd. Men uh, ja men det, det kan väl köpa. så uh, Men det är så många spel. Uh, nu har jag inget så jättebra exempel på något annat men när du, du ramlar ner och du får göra om en hel runda eller samma sak om du inte har sparat och du får spela om en väldigt lång del av spelet oh. för att komma till där du var liksom. exactly. Det kan vara irriterande. Mm -hmm. <laughs> du vill ha den liksom Quick quicksave-botten. <laughs> Saken ja. är att man kan ju bli försiktig då också Spara runt varje Ja, ja absolut, precis det, som är göra, det är liksom det, det är en fin fin linje Men äh, ja. Har man, ja Jag tänkte höra om du Har hört talas om ett nytt spel Som är på gång Bard's Gold Nej, det jag har jag inte Jag läste nyss som det var i veckan Lite grann om det läste Lite screenshots Uh, det kom att ha något ja, Indiespel som jag förstår det Till uh, I alla fall till Playstation Jag vet inte om det kom till andra konsoler också Eller andra plattformar Okej, okay. det, vad var du på? Det kom en sådär uh, Action-äventyr Med med uh, En rollspelselement Alltså 2D-plattform mm. Typ Jag fick lite vibbar typ till uh, Facan då eller hur man nu. Ah, ah, ja, ja, ja. ah, typ okay. Den stilen eller. Ja, säll ja, två när man alltså går. Typ, och och ähm, Så. typ Rogue legacy idag mm. Ja, exakt. Det kan mm. man också säga. Eh, det, det gillar jag mycket. Det spelar. Eh, jag vet inte om jag har. 17 juni var läste jag att det skulle komma. Jag Läste du här i veckan som sagt så var... uh, Släpptes 2015 uh, Till PC På Steam. Okay. Då är det alltså bara En En portning en Som jag har läst om just okay. det. det är lätt. Jag har faktiskt inte hört talas om Jag, ja, jag fick lite uh, Såhär uh, Flashbacks Minnen att det här kan vara Ett, ett spel som passar mig uh, Mm. Påminner om, om spel jag har spelat tidigare I alla fall Ja men alltså pl Plattformen i huvud taget tycker jag är väldigt roligt Och väldigt underskattad För det, det du, Många tänker så liksom plattformen Det här liksom att det går från vänster till höger Men det kan vara så mycket mer att Utforska egentligen mm. I det mm. Men ja det kan kolla in absolut. Är det några andra release Är ni hypade för 2016 Så jag är lite hypad inför IM Am Setsuna 19 juli mm. det, Jag har försökt att inte läsa Allt för mycket om det För jag vill som liksom få upplevelsen själv Men det jag har förstått från det är Att det är typ Chrono Trigger JRPG mm. Spel Och Chrono Trigger tyckte jag väldigt mycket om Och dess stridsystem och sådant så jag har ju som velat spela något nytt mm, mm. Och det låter som, som jag har förstått det Så är det I Am Setsuna, Om jag nu, nu inte blandar upp <laughs> Det är helt fel nu Men IM Am Setsuna ska vara något I, st i, st i stil med eh, Chrono Trigger Ja okay. eh, Så det ser jag fram emot Och eh, Vad heter det då? No Man's Sky No Man's Sky <snar> ja, ja, det jag är ju lite så såhär kruvän i Phenomen no Sky, skulle jag säga. Det är liksom, de har lovat väldigt länge och de har ju delayat igen till typ, vad är det? Slutet av augusti. Och det skulle släppas typ i vecka nu. Sådär. Och jag tror där, där de, de, de, de fick liksom en, en hit, liksom. De, de du vet, gaming-kollisterna börjar prata om dem. Ja. Och sen så de bara delayat, delayat. För det, för det ser bra ut och det ser intressant ut. Absolut. Men de börjar ju få. Nu är det liksom så. Um, det känns som att de, de kan inte överträffa förväntningar för spelet idag. Jag tror att det inte kommer. Jag alltså säga att det blir kanske en sju av tio. Något sånt där. I betyg. Men. Ja. Sen några här dödshotningar som har kommit mot utvecklaren. Han vad heter han. Uh, ja, det, det är ju absolut liksom fel. De ska ju ta tiden till att utveckla spelet såklart. Ja. Men det är därför jag aldrig får se Half-Life 3 också. <laughs> för att liksom, det är inga, inga som kan överträffa. Vi kommer aldrig liksom få ett bra, eller det vi förväntar oss skulle få. Ja. Då tycker jag så här, VR Virtual Reality, Man är ju så här sugen. Jag hade vilat spela ett Norman Sky. Med uh, virtual det. Ja, okay. jag tror att det kan vara Riktigt fett Har ni, har ni testat det? Jag har inte gjort det Nej, tyvärr, tyvärr inte Nej, inte jag heller faktiskt. Men jag tänker att det är liksom sånt bra spel Att spela, men man är ju så att Man vågar inte riskera att investera i Någonting som kostar 10 000 För att sen mm -hmm. känna att äh, detta spel Var nog ingenting för mig uh, Så jag ska nog vänta lite med ja. det. Men jag kommer absolut testa man Sky Kommer jag absolut göra ja. eh, Och jag tror att det kan bli bra ja, Annars vet jag om att eh, på, ja, Vänner som väntar på Mighty Number no. 9 Som släpps om två veckor väl. Ja. Sen så eh, mm. Nya Odin Sphere-spelet Släpps väl om några dagar bara mm. Och Sen så ja, Mirror's Edge 2 Catalyst släpps väl också Om bara någon dag Mm. Mm. Nionde, tror jag Ja, mm. precis, fyra då ja. Men där med Mighty Number 9 har jag också De utvecklarna har ju också gjort en liten En liten miss För att de ville ha De vill hela tiden ha mer pengar för att släppa eh, Typ fler eh, Wings, alltså tänk jag att du har Mighty Number 9-spelet Sen så sa han så, ja ah, men Denna delen är klar Men vi har liksom, vi kan utveckla detta Och göra tre, tänkte En, en, en rain, raid zone I World of Warcraft mm. För de skulle kunna eh, lägga till tre wings Till spelet Men om ni betalar mer pengar då. Så, de, så de fördröj Det är också spel som är fördröjt Jag tror inte Mighty No. 9 kommer vara Då säger jag så att Charvalite är ett mycket bättre eh, plattformsspel. Jag spel Jag tror det inte kommer slå Charvalite, tror jag inte Men eh, vi får se Ja du, har du något spel du väntar? Mm, inte i år. Alltså, det är för mycket dåliga spel och Nej, det, jag kan väl säkert bli övertygad om något. Men nej, inte alls faktiskt. Alltså, Närmaste stora spelet jag väntar på är väl Cyberpunk 2077? Ja. Uh. Men det var ju försenat förtjänat till. I, eller försenat, Det beror på om man hade förväntningar att det skulle komma 2016 eller inte. Men det kommer nästa år. Mest troligt. De, ja, de säger att de. Det är med på pressreleasen till E3, tror är mm. de ska snacka Ja, kul. Man har inte sett så mycket av det. Det är en en, en jättestillsam trailer man har fått se. Mm. Och det, var väl, jag vet, det var inte ens förra E3, jag tror det var då förra E3. Jag minns faktiskt. Eh, Metro, eh, vet jag. Ah, Nej, inte, ah, jag, jag kommer inte ihåg. Jag vet vilket spel du menar. Ja. Eh, bra undergjorde det spelet, men eh, alltså ni, ni kommer jag mycket mer att prata om efter E3 eh, mm -hmm. det är liksom så här, då har... Eller så blir man jätteläst för att eh, de visar ingenting förutom kod och ja, det, det battlefield är lite... och eh, jag vet inte ja nej men det kan bli spännande eh, ja följt se. det är rykten det är rykten som går att uh, Battletoads kommer visas Nytt Battletoads eh, Red Dead Redemption 2 kommer också Uh, eller det var Typ de, ja, jag hoppas på Red Dead 2 mm -hmm. skulle jag säga Och uh, Ja men det kan bli nog bra Det kommer nog inte slå förra året tror jag inte Men uh, Om man väntar, man, man kommer få veta mycket Så alltså Bethesda har nog mycket i, i uh, Luppen Och så, så Vi får se då Kommer Nintendo att visa upp sitt Zelda va? Inte konsolen Oh, ja Jag är så trött på Nintendo. <laughs> det de, de, de, de, de är lite så här. De ska inte ha en sin Nintendo Direct i år. Det enda de ska visa upp. Det är eh, Zelda. Är det. Och sen så lägger de all fokus på. Eh, Nintendo NX. Liksom. Alltså de, de lägger kraften på att utveckla detta. Och få ut på marknaden så snabbt som möjligt. Och jag menar. Att bara visa Zelda Kommer inte räcka Folk väntar på ett riktigt Metroid-spel Ja, De fick Starfuck förra året Men det var den här alltså Själva dosan eh, Jag vet inte Alltså Wii U har ju egentligen Floppat, det finns ju vissa bra spel Till det såklart liksom. Jag tycker att typ Donkey Kong Tropical Freeze var ett bra och så. Det är väl en men... bra familjekonsol Är det inte Jo, alltså, ja, men jag tror nog att, för... kollar idag så har Playstation vunnit, alltså overall, och för... nu liksom ligger Microsoft efter Ja, jo, men just i familjesammanhanget så tänker jag att ja. om någon frågar mig, typ någon förälder, vad ska jag köpa för, för någonting till, till mina, mina barn, på Playstation har du här, ja, Lego-spelen. Det är väl typ, that's it. Det är det jag kom fram och kom på. Mm. på Wii där och det är Mario och, mm. och ja, men Zelda och Mario Party ja, det, och det, det, det är helt korrekt. för Min, min syster köpte precis ett uh, Nintendo Wii. Jo, då, så då gav jag henne uh, New Super Mario Bros uh, Mario Kart Mario Mario Party och eh, det är Warrior Smooth Jag måste jag rekommendera det är ett väldigt roligt spel, enkelt och det är liksom spelar vi såhär fyra doser så ja, eh, till eh, familjen absolut uh, Smooth Moves det känner jag inte ens igen vad är alltså man kan säga typ att det är som det är som Mario Party, fast minigamesen är typ tre sekunder långa. Ja, det är som eh, Något Gamecube-spel som jag också för. Ja, det fanns, det, det fanns i Gamecube, fanns också, fanns det. Det kan vara det. Du liksom ska skaka på kontrollen. Du ska, ja. göra, du ska typ så här lägga kontrollen på huvudet och, eller du ska liksom leka elefant. Så. det var ju så väldigt roligt partyspel, det. det är rätt så galet, är det. <laughs> ja. det är väldigt så här, eh, japanskt. Mm -hmm. är det. så, det är så här, Mycket såhär japansk eh, kultur. Det rekommenderar jag faktiskt väldigt mycket. Det är roligt. Är det. Men eh, ja såklart så. Nintendo kommer alltid vara Nintendo. kommer det. Och de ska ju släppa sin första app nu. Ska de. Eh, jag kommer inte ihåg vad det var. Pokemon Go kommer ju. Sen Pokemon är ju liksom en stor franchise. Men. Vi får se liksom inför DX och släpper det där. Zelda är man ju såklart alltid hyper och jag ju... Ja, vad har jag spelat? Jag har ju inte spelat Ocarina of Time. Har jag inte. Eh, det är ett spel på min lista som jag måste spela. Eh, men Cel Zelda har liksom varit. Hur länge? N jag tror de annonserade för tre år sedan. Och de liksom inte visat så mycket av det. Nej. Men Det är liksom för att de, de slopade Wii U ett och... Fokusera på DXX. Men nu liksom ska Sony. Sony Släppa 4K. Eh, Playstation. Och eh, Microsoft. Gå in. Och eh, utannonserar. Xbox 1 2 Och då. Detta hände typ så här för två dagar sedan. Och då är det så att de ska släppa en ny konsol. Varje år. Men de har inte sagt att spelen ska vara bakåtkompatibla. Jag uh, vet inte riktigt om Microsoft skjuter lite i foten där, Men för mm. För den nya Playstation 4 Kommer det vara så att utvecklarna Som ni sett utvecklarna så bara ja, Om du gör ett spel som funkar 4K, det måste också funka På de gamla konsolerna ja, exakt. Det är liksom ett krav Och, och det, det är helt, helt rätt så, så mm, Vi får se Vad har ni för konsoler förresten? Eller så, har ni? Jag har Super Nintendo som jag och mina bröder växte upp med Och så har jag Nintendo 8-bit Som jag har köpt på Senare dagar mm. Så är det Playstation 3 och 4 Och så har jag en handhållen Playstation Vita också ah, okay. Och jag nice. har någon Game Boy Advance Som ligger någonstans <laughs> ah. Och du krickar ah. ja, Jag vet massor PS4 är väl närmast PS3 alla Nintendo grejer tror jag har. Shit. Nej, vilken har jag inte? Wii inte U, inte senaste. Alltså det, mm. det mesta är ni plockat. Alltså det är ju så, jag ja. har inte framme. Eh, jag har väl PSP, jag har PSP Vita. Visst var det den senaste? Ja, mm. ja. och så nu Game Boy för det. Jag vet inte, DS. DS. 3DS. Nej, ja. mm. alldeles för mycket. Jag lägger ner för mycket pengar på det. <laughs> Jag sitter här liksom bara på, p jag sitter bara på PC och ja, Men det är och liksom tycka, ja, men jag tänker så liksom Jag har inte tillräckligt Eller jag har inte tillräckligt spela och spela på PC Alltså mm. du vet. Nej jag var periodare När jag växte upp då var det bara konsol Som gällde tyckte jag eh, Spelade väl Lite PC men annars var det Konsol, konsol, konsol Och sen när jag Ja Slutet på hög... Nej, inte högstad, Gymnasiet heter det. Mm. Mm. Då, då var det... PC, PC, PC för hela slanten. Jag köpte och byggde ihop en egen dator. Och bytte ut... Ja, men komponenter i den. I mig. Jämna mellanrum för att uppgradera den. Och sådär. Mm. Men sen efter universitetet... Då tror jag att... Då blev jag mer och mer... Konsol igen... Jag tror PS3 hade funnits ut ett år eller om det, det. Då, då köpte jag den och så var jag blev jag mer och mer konsolspelare igen. Det var väl Ja. Det var nog när jag började bli less på på WoW som det vart, vart med, då, då tog konsolen verkligen fart och ja. det, det som att Tvärtom oh. mot motpol. Ja. <laughs> det är så, lite så. Så nu, har jag, nu sitter jag ju med. Jag köper ju bara äh, laptop nu när jag ska ha en. Om jag ska behöva en ny dator. Då är det ju ja. ing, inget stationärt längre. Nej, det är laptop. Äh, då också försöker jag ju köpa en kraftig. Så en att upp, den, upp sig, ja. Så att den klarar av lite spel. Det behöver nödvändigtvis inte vara. Att det ska vara på högsta inställningen Men att den i alla fall kan köra de senaste spelen Mm, mm. Jag gillar inte det när, när liksom utvecklar så har deras största eh, Selling point är, Det är grafiken att, <laughs> alltså, Jag tycker att grafiken inte är allt liksom. Alltså grafiken är en del av det, Men alltså just game, gameplay liksom. Alltså har du roliga Spel alltså, Är det bra kontroll eller roliga liksom ja. värda att gå och så vidare ja. Kontroller uh, tycker jag är jätteviktigt ja, jag är tycker att, ja. att den är lite Ja, fel på något ja. sätt Då blir jag, jag blir så sjukt störd på det Ja, jag med Jag tycker liksom, tajta kontroller Jag så, så mycket för ett spel Och sen så Ja, nej Det är, sant. Det är som nu när jag spelar Infamous Och så sen så, han slider lite grann Just till, innan han riktigt stannar till mm. När man slutar Ja, springa med karaktären Och det finns vissa så här, siduppdrag Där man ska här, Följa efter en, en Fiende så här, Utan att bli sedd mm. Och då kan ju fienden så här, gå runt Ett, ett hörn mm. Och då har det hänt en, Både en och två gånger att jag råkat eh, Släppa springknappen för, ah, för ja. För, ja, för sent. Så då ju den sista biten slidan ju mm. runt hörnet Jag bara, ja. you have been spotted. <laughs> <laughs> Dessutom världens tråkigaste Speleläge tänkte jag säga. Alltså missionbaserat. Följ efter den här gubben. Ja. Och så kan man springa efter någon i, i fem minuter och så slutar det med att man blir ja, som sagt, gör ett litet fel i slutet. Alltså jag är så leds på dem där. Ja, men, alltså Creed var jag expert på att trycka ut dem där i mängder. Ja. Det finns någon sån här GTA du ska följa efter i bil. Ja. Liksom. Och <laughs> du blir blockad liksom av någon taxi som kommer mellan och så. Så det, det är jag helt med på. Jag gillar inte sådana du ska följa efter. Det är ganska smy, smy, smyguppdrag där det inte är någonting som stör en, Men mm. och, ja, jag köper det helt och hållet. I Infamous så är det ju rätt chill I alla fall hittills så man, Om man lyckas ja, Gå på taken, på hustaken Så det, blir man ju aldrig sedd Så det är det ganska enkelt de, mm. så. Men jag minns också I Assassin's Creed där var det ju Kunde ju vara ett helvete ja, ja. Och ja. så är det så många på, på varann På något vis det blir mm. så. Ja, Man hinner läsna Men det är liksom jag menar att De, de trycker ut ett spel uh, på liksom det är svårt att hitta Roliga saker Eller liksom, det är svårt att variera Sitt gameplay då, i, i spel Till spel Jag mm. har inte spelat de nya, den där jag kan väl spela SCC. Jag vill spela Black Flag Vill jag, jag har inte spelat uh, För det känns så, pirater Om det behövs liksom ett roligt piratspel Det är säkert en av dem som Kanske har lite bättre Men, uh, mm Jag får ju faktiskt När spela spelar inför mig så får jag ju ganska starka Assassin's Creed-fibbar. Eller, eller jag vet inte vilket som kom först faktiskt. Men mm. Nej, Men jag har ju spelat Assassin's Creed 2 i alla fall. Och Infamous påminner väldigt mycket om. Om. Det Venedig de är där, tror jag. Två. I två åren. Ja, det är det. Ja. ända äh, skillnaden är ju att Infamous är ju. <laughs> Fantasy med blixtar och dunder Och i, i, i framtiden Ja Och som jag förstår så är det i princip Odörlig i alltså. Ja alltså dör du så Respawner du bara Vid närmsta sjukhus Som du mm. har låst upp Okej okay. Så det är, absolut, det är väldigt snällt spel det, det. det är alla trean som har kommit nu är det, ja. Finns Infamous tre Second sun heter det väl? Ja, precis. Så, ja, såg jag. Så ja, jag har ettan och tvåan som jag har fått gratis, eller gratis. Ettan fick jag när Playstation hade sin hackattack och mm. låg nere länge. Och tvåan har jag fått någon gång under Playstation Plus-medlemskapet. Okay. Då får man ja, några gratis spel varje mm. månad. Tycker du att det är värt det så att, att betala en summa i månaden? Alltså... Ja, jag tyckte det är jättevärt. Eller, hur många tyckte... spel får du? liksom? Alltså, för vilken kostnad hur många spel eh, får? Vad är det man betalar? 600 per år. Tror jag fem, fem eller 600 för ett års medlemskap. Och det är 6 spel i månaden du får. Mm. Eh, två stycken till Playstation 4, två stycken till Playstation 3 och två stycken till PS Vita. Äh, okej. Okay. Sedan i några av de här spelen kan ju vara Vad heter Cross-platform alltså mm. Det finns på Både PS4 och PS3 Så då får man liksom <laughs> välja uh. vad, vad, ja. vad man vill Spela det på men, men de kan ju ha lagt Det här spelet är, är veckans De här två spelen är veckans PS3-spel men då kanske man Även kan spela det på PS4 liksom. mm. Men jag tyckte ja. det är värt och, äh, saken är ju bara att jag hinner inte spela alla spelen. Nej, nej, nej jag förstår. Jag, jag, jag, jag tänker så liksom bara att man kan bli sviken en månad när du får spel som du inte vill spela. Ja, så har det ju varit. Eller att man får spel som man redan har spelat. Ah, ja, just det. Ja, det är sant. Som förra månaden fick jag, eller om du var två månader sedan, då fick, fick man Super Stardust Delta Och det, är typ, det var typ det första Playstation Network-spelet Jag <laughs> köpte och laddade ner så mm. ar Arkadigt eh, ja, Shoot'em Up eh, Spel mm. eh, Så då fick man dela ja, men Där har jag ju redan Och så var det något annat spel nyligen Som jag också hade Det var något Tower Defense-spel som, som släpptes eh, ny, Savage Moon har jag förmodligen med det hette. Okay. som jag också redan hade för det var en period där jag spelade väldigt mycket tower defense så jag kan än idag Roligt, det det. ja än idag bara starta upp och spela något tower defense eller försöka hitta något tower defense spel. Jag spelar mycket på mobilen jag faktiskt på jobbet <laughs> och så. Men ja, alltså jag känner ju så lite alltså med Playstation, Jag tycker jämför det här med du pratar om, om cross um, cross-platform. Ja. Många säger ju så att... Ah, men, det, går, det går inte att göra. Men de har ju visat exempel i Rocket League och så. att. Ja, det... där har de ju verkligen true cross-platform. Ja. Alltså att man kan spela... rent av spela med andra på andra plattformar. Precis. Och jag tycker så liksom att... det gynnar egentligen alla... att, att göra det. Microsoft har ju sagt nu då att... Eh, ja, våra Xbox ska vara cross-platform med PC. Så de kommer... alla deras Xbox One-spel kommer släppas på PC. Så det, så det, så det kommer inte finnas någon eh, exklusivitet för att köpa ett Xbox One. Men, och där vinner ju Sony för att jag känner så att jag vill köpa en konsol, vill jag. Eh, och för jag har så många spel, du vet, till, till, till PS3 och PS4 som jag verkligen vill eh, uppleva innan jag dör. Och eh, då väljer jag ju PS4 för att det finns så många exklusiva eh, titlar jag mm. vill. Jag vill klara av. Eh, och I det fallet skit jag i cross platform Men det kan vara ändå så roligt att om du har en kompis som har, jag vet inte, Call of Duty på Xbox. Så vill du egentligen kunna spela med han också, även om du har en Playstation. Ja. Så i det fallet tycker jag nog att, eh, absolut. Men mm, dela med dollar synka på att släppa det fritt. Ja, det är som... är. Eh... När kompisar frågar mig Markus vad ska jag köpa för konsol? Xbox eller Playstation? Mitt svar är ju alltid ja, vart, har, vart har du dina vänner? Vad spelar har de för konsol? Köp den så. konsolen så att du kan spela med, med dem. Men alltså, det är lite det ja, Jag vet inte riktigt om jag håller med dig Eller eh, det borde spå lite Vad man vill få ut av spelare Vill ja, man spela jo. multiplayer? Absolut Då är det så självklart men jag tänkte okej okay, vilka spel finns det där Vilka spel du, på samma sätt du vet som att du vill spela Nintendo ja, Typ så du har en familj på fem Ja men då är det nog Nintendo man köper Om du har två barn som också vill kunna spela samtidigt eh, Men den ja, det ja, den den svår frågan Det är nog mycket från person till person Ja så, absolut. Eh, också. Eh, Köp båda brukar jag säga <laughs> <laughs> Ja precis varför? Välj inte Håll det över siffran Håll över siffran och bara tryck bekräfta. <laughs> <Exakt>. <laughs> och Tja va Och nästa månad då tar du den andra Den du ja. inte fick hem i Brövlovan Nej, <laughs> Nej precis Jag hatar exklusiva titlar Jag förstår poängen, det är jättesunt för företagen Men ja. det är lite tråkigt för konsumenter men ja, ja det är, det är så, du vet, så här, Jag har, ju så här, jag har ju inte spelat exempel Last of Us Jag har inte mm. spelat God of War Mm. Det är liksom så här, det är liksom legendariska spel som jag, jag känner bara att ja, men jag har nog gillat detta. Mm. Men jag måste köpa detta. Då de måste köpa PlayStation 4 och sen så säger jag att jag vill spela Halo. Och då måste jag helt plötsligt köpa ett Xbox One. Och tyvärr måste vi konsumenter välja för att de flesta har ju inte råd Liksom att ha eh, Sverige. Det, mm. det är skitråkigt eh, ja. samtidigt på något vis. Och ibland liksom bara önskar jag så liksom att jag hade alltså inte hade oändligt med pengar, men att bara... Välskar ja, typ du inte det? Ja, men, det man, men du vet bara att man hade ett år, du hade ett år på dig, och bara liksom inte jobba, och bara sitta och spela igenom, nöta igenom spelen du aldrig hade tid att spela, liksom. Och då menar jag liksom också, alltså, jag går tillbaka till, till play, Playstation 1 och så liksom. Nu har jag inget bra exempel där, så, men... Det, det är nog Places jag hade valt om, om jag hade valt en konsol. Men jag väntar lite när 4K kommer. Då kan jag köpa den gamla för då kommer den gå ner pris och så. Så köper så här mycket begagnat. Ja. För jag tycker liksom att det... Ja, jag försöker hitta sånt Game Capturing Card från Elegator. Och det var ett som... Det var som kost... det, det, det säljs Typ för 2000 kronor mm. uh, Typ så Full retail price Men det fanns ett för 400 kronor Så jag tar maxbud 400 kronor mm. Så är det en som köper det för 401 kronor mm. så mm. i slut Och jag var bara... Så det sitter jag vänder på det <laughs> för, jag, för jag vill ju säga eftersom att jag tycker att det är så roligt att streama Och prata med mina tittare och så vidare mm. Så tycker jag Så vill jag verkligen kunna Spela PS4 Samtidigt som jag streamar ja, Innan har det varit att jag fick välja Antingen eh, det. Ja, men jag har ju en Elgata också När jag streamar Både PS4 och PS3 Ja, det funkade bra liksom så? Ja, det gör det PS3 har ju alltid Den HDCP Signal I sin HDMI-kabel ja. Så jag har ju fått Gå runt den på ett litet förnuligt sätt. Ah. <laughs> men men ps 4 kan du ställa, stänga av den. Ah, okay. Så då, är det ju, då har du ju inga problem att skicka vidare. Den mm. kommer dock att klaga om du försöker starta typ Netflix eller något sånt där. Då kommer ah. man säga, oj oj oj, du måste slå igång <laughs> Copy Protection-signaler. Ah, ah. men, men jag tyckte det funkar klockrent. Det blir mm. en bra bild då. Bra resultat, jag är, jag är nöjd med min ja vad heter den? H, HD60 tror jag den heter, ja. Ja, jag tror att det är den jag tittar på, tror jag. Finns ju den har ju bara HDMI, HDMI ingång och utgång. Ja. Så, deras ja vad heter den? Den heter väl bara Elgato mm. HD, tror jag. Ja, det... det är deras första i alla fall. Den, den tar ju Även en, en ja, S-video Eller vad man ah, eh, eh, ah, kom, Ja, komponent och komposit Heter det mm. <laughs> För det är det jag vill ha för att jag har en Playstation 2 hemma eh, Och jag vill spela För då kan jag spela om God, God of War 1 I alla fall till mm. eh. Det finns väl på Jag tror det finns som HD remake på PS3 Precis, det, det, det är det jag tänker Jag kan lika väl liksom köpa HD remaken Och köra på en PS3 eller PS4 ja. också. Så yes. jag menar. Det löser jag på tiden. Yes. Ja, nej, vi ska faktiskt börja runda av. Eh, mm. Tiden <laughs> springer iväg. Eh, oh, ja. ja, Erik, har du nå, Vart hittar man dig? Din Twitch till exempel? Ja. Eh, min Twitch hittar man... Man skriver in twitch.tv slash sunflake. Ja. Och på Twitter... Uh, heter jag Hate Sunflake så h e i it's Sunflake hey it's <laughs> har ah, det, det är där jag mest skriver skulle jag säga så. men jag streamar ju mest Dota men jag försöker nu är det så här jag ska försöka köra igenom Dissonord och så jag. så jag ska köra lite, lite andra spel ändå också mm. mm yes något annat du vill säga eller nöjd så <laughs> alltså det är så mycket man vill säga. Det var en väldigt trevlig timme faktiskt för mig, måste jag säga. Det var roligt Jag förstår att det var roligt för det är alltid trevligt Att träffa gameintresserade Men eh, alltså, stäng, stäng, stäng ner spelet Ni spelar liksom mest och Pröva något nytt liksom. alltså, Var inte rädd på att uh, Utforska en helt annan genre Eller så Kanske, alltså, Du bara gå in på Metacritic Så hittar man massa bra spel Att, att, att spela som, som har i dina communities och så vidare. Så jag, ja, jag tror det var allt tror jag. Mm. Kricka, har du något ord du vill mm. Absolut. Eh, idag spelar vi vi spelar in ovanligt tidigt. Vilket eh, är udda. Men i alla fall. Mm, ja. eh, jag såg just eh, på Diablos eh, Twitter. Eller Blizzards eh, Diablo Twitter. Att de har konfirmat Half-Life 3. De har en Diablo-karaktär med kofot och någon sorts uh, headpiece som liknar en sån där, uh, vad heter de där? Facehuggers, vad heter de? Facehuggers, de heter De, de heter, till och med det, Så att tydligen så so är det Half-Life 3 på gång. Väldigt kul post, kolla in den. Ät the Diablo på Twitter. <laughs> <måste jag titta. laughs> ja, det var riktigt väl genomarbetad Kofoto, och orange, orange ja. Mycket. ja, men Det var väl allt jag hade i alla fall yes. ja, nej, Jag har inget speciellt att tillägga heller ja, Vi spelade in lite i förväg denna gången För jag drar ju iväg till Frankrike Och ska se ja. fotbolls-EM ja. Fick jag det sagt yes. Yes. Det, är, det är bra att du påminner mig För jag har EM-tipset jag måste fixa <laughs> Sista dagen då Yes uh, Nej men ut ur det Jag tror vi är klar för denna gång Tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka gg gg GG